Inna alhamdulillah Nuhmaduhu wa nasta'inu wa nasta'afiru wa nauzhu billahi min shurur anfusina wa min sayyat amalina Min yahdi illahe falamudilla lah Ho min yudlil falahadiya lah Wa shadu an la ilaha illa allahu wahdahu la shariqa lah Wa shadu an muhammadan abduhu wa rasooluh Ya ayyuhal ladheena man uttaku allaha haqqa tukatih wa la tumutun illa wantum muslimoon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 i cili ka të bëjë në shdoj njëri. Të gjithë njërzit ka nevoj për të emër, sepse për i ti ka ardhër shdoj mirë. Edhe vërtëtësia njëri u të varet në njohja e këti emëri, kur ta ri njohja e në tia e tërë ka për të bërë më të vërtët njëri i të voqëm. Kërë e mërë është e mërë, Allah subhanu wa ta'ala, el-gëni, al el-gëni. Në gjuhën në rabë, fjalla el-gëni, vjen nga fjalla el-gina, që do të tëtë pasuri, të keshë. Të dhe të rëgujmë të shqit dhe qëllë që ka thëndi jetarët, për tyresh Arragi Belasfahani, ka të rëguar që fjala El Ghina, në njën Arabe, merë disa kuptime, të njashme në njërë tjetër. Allahu Subhanu ve Teala është, është i pasuri i cili nuk ka nevoj për nësë kënd. Përndësot Allahu Subhanu ve Teala, Inna Allah le gani un' alil alamin, Allahu i madhëruar është i pa nevojshëm për botratë. Thotë Raghi Belasohani, shpjegjimin e fjallës e lghina, në gjuhën në arabe, thotë, kuptimi prakë se fjallë është, mos pas e nëvojë. Në gjuhën në arabe, fjallë e lghina, do thotë, mos në pas nëvojë. Dhe ne pojë tërgojmë të kuptimi gjusorës e që dinë dhe vetë për të kuptuar për, për këturi gjerëve, se qëfar kuptimi ka emërë Allah subhanu wa ta'ala e lgani. Edhe një për kuptimi që pra më përma kjo madhësht, emërë Çi Allahu subhanahu wa ta'ala nuk ka nevojë për askënd. Siç thotë Allahu i lavdëruar, Inna Allaha laghani lahu al-ghaniyyu al-hamid. Allahu subhanahu wa ta'ala është i pa nevojshëm, i pa nevojshëm në kuptimin që nuk ka nevojë për krijesat. Edhe i falë i lavdëruari, i falënderuari. Gjithashtu fjala al-ghina në gjun arabë vjen në kuptimin nevojat e pakta që mund kët njeriu, dhe kjo ka më shumë të bëjë me njerëzit. Siz thot Allah subhanahu wa taala u وجدك عائلا فاغنى ti gjet të varfër dhe të pasuroi i thot Allah subhanahu wa taala profetit e tij sallallahu alaihi wasallam normalisht kjo lloj pasurie nuk është pasuri e plotë në të gjitha aspektet pasuri absolute por është një lloj pasurie që adhuron Allah subhanahu wa taala ku ti dëshironi dhe më anë të sa njeriu nuk ka nevojë për njerëzit ose nevoja e tij për njerëz është shumë e vogël Gupitimi i tretë është i fjalës an ghina është më pas shumë Pasuri, në këtë dynja. Si së të të thotë Allahu Sokhanu ta në mënke në gëninja në felis tafif, a i cilë është i pasur, në mënë që ka para, ka mau, a i thotë i lëtë të regohet, e, se tush i larguar, lëtë regohet në pasuria jetimit, se për këtë bënë fjallë. Kuptim tjetër është i pasuris, ose jasaj qëtë e lëgjina në gjurë në rabë, të moskesh në mojë për njerëzit. Mos passe më nevojë për njerëzve. Thot, thot Allah subhanahu wa taala tregon për këtë lloj për këtë lloj në, në kuptimin e fjalës el-ghina, ye hisebuhumul el jahilu aghnia'an min at-ta'affuf. I konsideron ai që është injorant dhe nuk i njeh pasu pasanik, ngaqë ata nuk i lubin njerëzve. Gjithashtu thot profeti sal sallallahu alajhi wasallam, "Leis el-ghina' an kathrat el al-'ard." Nuk është pasuria duke pasur shumë para, por alakin el-ghina' ghina' an-nafs. Për pasurija është pasurija shpirtit. Vërë të të lë kuptin që po themi. Kuptin gjithër është të keshë atë që të mjafton. Të keshë atë që të mjafton dhe atë që të bënd dobi. Për nej dhe Allah subhanu talë në ka të reguar që pasurija nuk i bënd dobi njërë dhe një gjukimit dhe asë fëmijët. Dhe ka përdu të lë i fjani qëtë ghinat lën të zgjidhë anëhmë ambëllëmë apo mallëmë apo fëmijët e tij nga Allah-i sheh. Ja, nuk i bën dobi, sepse pasuria i bën dobi njeriu. Edhe el-Ghani për këtyre fjalëve, për këtyr kuptim në gjuhën arabë del kuptimi i emrit Allahu subhanallahu te el-Ghani, që do të thotë që Allahu nuk ka nevojë për askënd. Për këtij që dobi. Ai i jep njeriu atë që i mjafton edhe bën atë pasur. Argumentet për këtë emër janë shumëta. Për këtu argumenteve që e vërdetojnë të emër, edhe këtë emër është për mëndu nuk kërënë të të të më mënditë herë, kemi falë në Allahu Subhanu wa ta'ala, O Rabbu ke l'ganiju dhur rahme, dhe Zotë i otë është i pasuri, l'ganiju, i pasuri, i cili nuk ka nëvoj për asë kënd, dhur rahme, po së duhe si mëshirës. Gjithashtë të thotë Allahu Subhanu wa ta'ala, i në takëfruën të momën fil ardhë dhe gjemië Nëse ju më hojnë edhe gjithë të që e në tokë më hojnë Dijeni se Allahu subhanu wa ta ta'ale është I pasur, nuk ka nevoj për askënd Edhe është i lafdëruar Për të të nësitët i larta Gjithë është të thotë Allahu subhanu wa ta ta'ale Ja ju hënësën të më lë fukara U il Allahu allahu al ganiju al hamid A ju njërës ju gjenit varfrit Nevojtar për Allahu Dhe se Allahu subhanu wa ta ta'ale është I panë pan e vojshën dhe në kuptim q Çfarë kuptimi ka ky emër lidhje me Allahun subhanuhu te ala? Foti Ibn Kathiri në lidhje me jetën që, që është në suren En'am, "Kine tratha tri, wa rabbuka al-ghaniyu dhur rahma", Zoti jot është i pasur, posesues i mëshirës. Foti Ibn Kathiri, kuptimi i jetë është se Allah subhanuhu te ala thotë i thotë Muhamedit, "O Muhamedit, Zoti jot është i pasur", do të thonë i pa nevojsh, nuk ka nevojë për krijesat e tij në asnjë aspekt ndërsa krijezat janë ato që kanë nevojë në të gjitha gjëndjet për Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu të thot Ibn Geriri në ajetin e tij të Sures Bekare 267, që thot "Hu al-malikul al-ghaniyyu al-hamid" që do të thot dini që Allahu subhanahu wa taala është i pasuri, lavdëruari. Thot dini që njerëzit Allahu subhanahu wa taala është i pasuri. Është ai i cili nuk ka nevojë për sadakat tuaja, sepse ky ajet është përmendur Kur flet Allahu subhanallahu te për sadaka që e mjeriu, të cilën ai jep edhe e vua përmend njerëzve që un kam dhën këtë, kam bër këtë, dhe ua përmend njerëzve, thot Allahu subhanallahu te nuk kanë nevojë për të dhënë sadaka. Është pa nevojshum. Por ju ka urdhëruar juve dhe ua ka bër detyrë që ju të jepni sadaka nga pasuria juaj si si mëshirë për ata që janë të varfër. Që të pasurohen ata që janë të varfër për yush e të forcohen ato që janë të dobët dhe tuaj është juës për blimin na hiret. Nëse ka nevojë për ju Allahu subhanallahu te Alla. Domethën qëllimi është që kjo pasuri Allahu subhanallahu te Alla ka dhënë atë si sport për njeriu. Thot thot ez-Xax el-Ghani, do thot që Allahu subhanallahu te Alla nuk ka nevojë për krijesat e tij, sepse ai është plot fuqishëm. Pushteti i tij është absolut ndërsa krijesat janë nevojtar për Allahu subhanahu wa taala dhe për bamirësinë ti. e tij. Dhe kjo vazhdon fjala e tij thotë pranet Allahu subhanahu wa taala wallahu al-ghaniyyu wa antum al-fuqara. Allahu subhanahu wa taala as e pa nevojshëm, nuk ka nevojë për ju ndërsa ju jeni të varfët që kanë nevojë për ta. Thotë al-khatabi al-ghaniyyu është ai i cili nuk ka nevojë për krijesat, për ndihmën e tyre kjo është e rëndësishme, nuk kanë nevojë për krijesat, nuk kanë nevojë mën dhimën e tyre për përkrahjen e tyre në pushtetin e tij. Ndërsa krijesat kanë nevojë për Allahun subhanuhu teala. Siç e ka përshkruar Allahu subhanuhu teala vetën e tij, ku thotë: "U Allahul Ghaniyyu wa antumul fuqara'u" do të thotë Allahu është i pasur ndërse ne jemi të varfër. Kto i jemi të sa fjën disa fjalëtarësh që tregojnë kuptimin e këtij emri. Çfarë përfitojmë për këtë emri? Allah subhanu wa ta'ala është i përshkruar më të të cilësit lartë e cila është cilësie pasuris absolute. E kjoj nuk i takon asurit për me që Allah subhanu wa ta'ala. Pasurit e ti nuk ka lidhe me, me, me dikën tjetër, por ajo buron nga cilësit e ti të plota, të larta dhe nuk është lidhur më asgjit tjetër si që ndodhë të kërjesat. E të të të të të të të të të të të të të të të të të të të dhe kjo do gjë e vjetër në pikën e poshme. E para është se Allahu subhanahu wa taala nuk ka nevojë që të hajë ose të pijë, sepse Allahu subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk e krijova gjin dhe njerëz vetëm sa që më adhurojnë. "Ma uridu minhum al rizqa wama yu'miduun." Nuk dua për tyrë rriskin dhe nuk dua që të më ushqejnë. "Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwweti al-matin." Allahu subhanahu wa taala është Razzaq, furnizuesi dhe i plot fuqishëm, son duë, domosdoshmë zotruesi i fuqishëm. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala nuk ka nevojë, nuk ka nevojë as për grua dhe as për fëmijë. Andaj Allahu i madhëruar na ka treguar që qiejt qiejt që nga dukurçar na fjala rënë që thon krishterët kur i inveshin Allahu subhanahu wa ta'ala fëmijë. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Yunus: "Ale ta'khudh Allahu waladan subhanahu huwa al-ghaniyu lehuma fi as-samawati wa ma fi al-ardh". Thon Allahu subhanahu wa ta'ala morë fëmijë ose ka fëmijë i pasursh ai është doemit hu el ghanij duktur zon argumente është i panevojshëm ka nevojë Allah subhanallahu te për fëmijë e ti është që kanë qi dhe çka kanë tokë çdo gjë është në pushtetin e ti por pse do ket pse do ket nevojë ti kesë mirë atë ai është i panevojshëm për krijesat e ti Allah subhanallahu te u krijoi krijesat as nuk krijoi ne sepse nuk rindën dot në vetmin ose sepse ishte pak edhe don don të stondë numrin ose se kështë dhe nevoj që të ndihmonim, për kundë razi, në kërjoj vendëm që të adhurim ata. Në kërjoj vendëm për të adhuruar ata sepse e ishe pëllot fëqishmi, është i pa nevojshmi përshdo kërjesën gjitha aspektet. Allahu subhanu e ta'ala është i pa nevojshmi përshdo në lidhje në met të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t e riskut e furnizimit. Ndërsa lidhja që ka krijuar me Allahu subhanahu wa taala është lidhja e nevojës, që do të thotë që jeni ju ka nevojë për Allahu subhanahu wa taala çdo moment. Robi lutet që Allahu subhanahu wa taala të përgjigjet. Krijesat kanë nevojë për Allahun e Madhhur dhe ai furnizon. Ata janë të varfër dhe janë të pasur. Nëse ata japin diçka për hir të Tij, në të vërtetë ata janë ata që përfitojnë para se që dhon dhe Allahu subhanahu wa taala. Edhe kjo lloj pasurie Allahut më dhuruar që tregon që Allahu është pa nevojë për krijesa, duhet të qartënd hadithin kundsi, që thotë Allahu subhanahu wa taala: "Ya ja, ibadi kullukum dalun illa man hadaytuh, fastahtedun yahdikum." Qoftë ora për të mi, ju të gjithë jeni të humbur përveç atij që u udhëzoi unë. Prandaj kërkoni prej me udhëzimin që t'ju udhëzoi. Shikoj njeriu nuk ka nga vetë tij asgjë. Përkundërzi ai posedon vetëm asgjën sepse ai ishte asgjë, erdi nga asgjëja edhe çdo gjë për çdo gjë që ka ai jeti vetëm për Allahun subhanallahu teala. Kështu që dhe Allah në këtë ajet në këtë hadith kutsi na tregon dhe na rikujton se kjo është origjina e njerëzit. Sot Robert Emmi ju jeni të gjithë janë të gjithë të humbur përveç atij që unë udhëzoj. Prandaj kërkoni udhëzim që ti udhëzoj. Robert Emmi ju jeni të gjithë të ritur. Përveç atij që unë ushqej, prandaj kërkoni premte që ti ushqej. Rrobat e mia vini të gjithë të zhveshur, përveç atij që unë e vesh, pranoj më kërkoni mua që ti vesh. Rrobat e mia ju të gjithë gaboni natë dhe ditë, dhe po ndalosh fatikisht në çdo pjesë të, të, të këtij hadithi kuçi, ke përgjitur donë një gjëre të kundërtshme. Po të shikosh njeriu ka rroba të veshë sa të duash. Vijesh dot ditë masë ndonë nuk e ndin këto nevojë, ti thosë O Allah, më bëj të vesh. Mirpo kur ta humbosh të mirësi ke për të provuar. Që ti dike nevojë për Allahun subhanuhu teala. Allahu i madhuar me mirësinë e tij, nga që ti ka dhënë ty këtë lloj mirësishë, e ti e bëton në mënyrë të vazhdueshme më zinxhir, ti harron ta kuptosh që kjo është mirësi për Allahun e madhuar dhe kujton se ato janë pronë e Jote. Kujton se ti i poseson ato dhe nuk ke nevojë për Allahun e madhuar. Prandaj dhe po ta shikosh se shumë për njerëzve, por mëson dhe shumë për, për, për muslimanë nuk i luten Allahut dhe fanollah, mvish se unë jam se unë jam i zhveshur, o Allah, mushi se unë jam i uritur. Më ndo pak ti lutështë Allah në tëlloj lutështë tjela, si të duket vetja. Në të ndjeshtë vetëm e të vërtet njëjtë vëbekt. Ke për tjë rikujtuar e vetës tënde, origjinën tënde nga ka ardhur. Origjinën e otë është që ti kur lindë, ti lindë i shveshër. Ti kishë nevoj që të ushqeshë. E gjithë të Allah subhanatari të dhëroj. Pa e ku kuptonë në mundë se sa i nevojshëm jeti për Allah në më dhëruar dhe sa i pa ne E këptonë se sa largje është njëriju për Allahot vëllën kërëdhumë, njëriju mirësinë atë e mirësin vlerësonë ata. Ti shikonë vëtë mirësinë që ti këshpi, si shka thënë Profesë Asallem një lutje dhe mund që thotë njëriju kërë fle gjumë, nërë tjera thotë, thotë edhe sa e sa, sa thotë nuk kanë ku strehonë. Thotë falenderimit e konë Allahot që më strehojë, e thotë edhe sa e sa të njërës kanë që nuk strehonë. Më ndojë pak të fleshë të flesh në një vend të ftohtë larg shtëpisë tande atë që për të kuptuar sa shëmirsi ka dhënë Allahu subhanallahu teja. Kë për të kuptuar me vërtetë çti i nevojshëm për Allahu çdo sekondë. Jep nga nga që Allahu subhanallahu teja gjithmonë të jep mirësitë e tij në formë zinxhiri, disa kupton që ti e, ti e duk opërituar mirësinë. Edhe harron Allahun e mëdhëruar. O robët e mi, ju jeni të zhveshur përveç atij që unë vesh. Prandaj kërkoni premje që ju vesh. O robët e mi, Ju gaboni natën dhe ditën, dhe unë i falë të gjithë e gjynafët. Dhe kjo është më në mëthën është një port shumë e ma dhe shprejse përë Allah së më kënënën të ala. Të që gjitë njës në gabojnë, në shdojnë me në gabojnë njërë ju. Ditën dhe natën, dhe me gjithë e të Allah së më kënënën të ala, vazhdojnë dhe rëndin gjykimje që ti falë gjynafët njërë jutë. A ka njëri që pëndohet Theologjia tregon se sa i nevojshëm është njeriu për Allahun e madhëruar. Ti ke nevojë për Allahun, siç ke nevojë për çështjet e dyja, ke nevojë për çështjet e fesë dhe fesnas, edhe më shumë se kaq. Sepse ti bën gjuna, ke nevojë të lutesh Allahun subhanallahu teala, ke nevojë ta ndjesh që ai të pardonë nëse ti bën gabime. Ke nevojë ta ndjesh që portat ti por e tij janë të hapura për ty, ai është i pa nevojshëm për ty, nuk ka nevojë për ty. Mbotika e nevojë që ti ndjesh, ta ndjesh mëshirën e tij kur ti bën gabime. Ta ndjesha përsi në ti, kur ti pëndohështë të ti edhe, kur të rridin lodot në pëndimi jodë që po këthej është të këllohës më të nënkala. Thot, më kërkoni mua fali që t'i fali. O rëbri të mi, ju nuk keni për të arritur, do të më bëni mua dëmë. Dhe nuk ndoari, do arritur, do të më bëni mua dobi. Këto dy fjallë janë qenë shumë të më dhaja. Ta di njëri u dëmën që shumë të gabimi që bënë, ata di që çdo ndonjëmi i mirë që bën, ai e bën në në të vërtetë vetëm për veten e vet dhe për askënd tjetër. Shejgu Sami ibn Uthaymi tregon në librin e vet me gjumul fatawa ka treguar një dej, u b olsun vetëm i dej në asaj që ka thënë ai. Tregon që Allah subhanahu wa taala ashi pa nevojë, nuk ka nevojë për krijesat, kurse krijesat kanë nevojë për njëri-tjetrin, kanë nevojë për Allah subhanahu wa taala me çdo gjë. Nësa Allah i mëdhëruar veprimet e vetë i bën nga bëmirësia e ti dhe nga nevoja. Po të shikosh a lovës më hënë talë e furnizon njëri unë, e më shironët e falë, e fundë në gjenet, e ruën nga zhdeke, gjithë të lëgjerë nuk ka nevoj. Kurse njëri ju, po të shikosh, ti falesh, pëse falesh? Ti falesh të pëse ke, ke nevoj, mërë, ke dëshirë, mërë, ke interesin të në të në më këptimit në mirë të fjales, interes, që ti të fitur gjenetin, dhe kërsh një do bije, ti kërkondi shka dëmë Ti e bën diçka për dobi. Edhe këtë të rrugë që ti ke nevojë për të dhe i varfër. Ti, edhe kur viziton një vëllai të musliman që e viziton, gjëja e parë që kujton kur niset për të vizituar, kujton, kujtohet hadithi që pavisa sallam ka thënë, që kush viziton një vëllai në vetëm, kërkojnë falë për të 70 mijë like, dohomtinës vërtet ti shikove interesin tënt. Në kuptimin e mirë t'ialës. Kështu është njeriu, ti kur jepse do ka Të ti të vjen keq për atë për atë person, të cilit ti e dhersa edhe ato kam më më keq din për veten tënde dhe pandai jep ato që ka. Një gjë din keq për veten tënde. E kështu është njeriu, kështu ka ndërtuar Allahu subhanuhu teala njeriu, sepse njeriu ishte asgjë. Edhe nga që ishte asgjë, ku krijuar, kjo tregon që ishte i nevojshëm për Allahu subhanuhu teala. Kishte nevojë për Allahun më dhëruar sepse ai e krijoi, ai është omnijet. Edhe bërë njeriu të nevojshëm e bën njeriu që të kërkojë atë që është dobishëm për të sepse është i till, fakir, ti i nevojtar. Nëse Allah subhanuhu teali veprimet i di ç'i bën kundrejt krijesave të ti, tij, nuk i bën për për dobi sepse ka dobi për krijesat e tij, por i bën sepse është bamirës. I bën thjesht vetëm për të bërë mirë krijesave të ti. tij. E kupton domethënën e saj e sa e pa nevojsh masha Allah për krijesat e tij sa Sapo dhështojmë madhëruar, nuk ka nevojë për këtë. Ndërsa ne kemi nevojë për të çdo sekondë. Prandaj, sot Allah subhanahu wa taala ju keni bërë të arritë të do të më bëni mua dobii. Vazhdon pas e hadithe thotë, "O robër i im, sikur që nga i parë deri tek i fundit." Gjindja dhe njerëz bashk, të kishit qenë në gradë devotshmërie si njeriu më i devotshëm. Kush jemi më i devotshëm profetit sallallahu alajhi wasallam? Mundon sikur gjithë krijesat dijën të devojm sa profeti sallallahu alajhi e të gjithë. Mund ke nuk kishte kë, nuk kishte për të shtuar as edhe dobije Allahu subhanahu wa taala qallejje. Në mëthan duhet të kuptosh që njerëzit që këta namazje e th안 ata adhurim që e bën nuk e bën se do i bësh dobije Allahut mëdhor, nuk ka nevojë Allahu për ty. Nuk ka nevojë për adhurimin tënd. Ti të të të. të këta adhurim e bën vetëm për vetën tënde. Të të. E bën për të fituar kanë i si në Allahu dhe këllo i gjëjë është në të vërtet dë bia jota. Edhe jo si shpretendojnë sofistët, të ciret përendojnë nëme që i bëjnë gjyra tjo për interes, e thonë, si shtë është njërë për tyre, o Allah, nëse ti e di që mund të adhurojnë nga frika jota dhe nga, nga... edhe me shpres për të futur në gjenet, mos më fut në gjenet edhe mos më largo këtë frik. Kjo është një rëndësurën e Ku profeti sallallahu alajhi wasallam i lutesh, i lutesh Allahut që ta fusë në gjenet, të afusin xhenet dhe të shpëtohen nga xhehenemi, të tërët, të qro ngelet. Prandaj kur erdhi një fshatar tek profeti sallallahu alajhi wasallam, i tha oj dukur Allahut nuk di ta lutem siç lutesh ti dhe Muadhi. Nuk di thot lutem si lutesh ti dhe Muadhi, tha mirë po i lutem Allahut që të fusen xhenet ën dhe nga xhehenemi. I tha profeti sallallahu alajhi wasallam edhe ne tha radd sai rutullahu me Edhe në e dhe dhe dhe sajrë të lohëmi, pra të lutim e Allah subhanët të ala. Dhe dhe lohim e dheruar, edhe sikur, ropër të mithot, edhe sikur të gjithë ju, me gjinde, me njerës, të ishtë të, të gjithë, si njeri ju më i keqë i gistonë, të si krejse me keqë, kush krejse me keqë i blisi, sikur të ishtë në gjithë qinë si i blisi, kjo lojëj nuk të të bëndë dhe më Allah subhanët të ala. Nuk të paksonë n Orobrejtë e mi, si kur i parë juaj, dhe i fundit juaj, njërës dhe gjindë, të ngëri ishën të gjithë një vënd vetëm të më kërkonin mua, të jipe, shdo njërin për ju shë ati që kërkon, nuk do në pakson të këndë gjë mua nga pushtetit i vetëm së si shpakson e, gjithë parë kur futët e në detë. Soha dhe që disme, kënë hadith dhe më hënëshme, vërdet një hadith shumë më dhe shtori që i të regon njërë jutë aspekte kryesore në pasurinë Allah, që Allah e Allahut subhanuhu te ala, që Allahu është pa nevojë për krijesat, që pasuria e tij është e pafund. Po ta shikosh me vëmendje, dëvojshmëria e njëri nuk ja shton Allahu pasurinë, sigurisht se dhe mohimi nuk nuk ja pakëson Allahu subhanuhu te ala pasurinë. Edhe ashtu ozgur si ti e habi gjithë krijesave, kjo gjë nuk e bën njeriu, nuk e bën Allahu subhanuhu te ala që të pakësojë pasurinë e tij. Fjalëmit e mi to jam me von punut tuaja domethan shkaku qe u futi von xhenon se xhenem vetem punut tuaja domon qe allah subhanahu wa taala nuk i ben dem njeriu nuk i ben padrejsi njeriu per kundaze njeriu se qe i ben padrejse vetes tij jam punut tuaj qe u ajap do me plecoje te si ti me jetoni prane kush gjen hajer le falenderoj allah dhe kush gjen diçka tjeter por es ksa ti mos qortoi që as kundit por es vetes tij Allah subhanahu wa ta'ala nuk ka nevoj për adhurimin tonë, kjo është pikë tjetër. Allah i madhëruar nuk ka nevojë për besimin tonë. Tho Allah subhanahu wa ta'ala, in takfu antum umman fil ardhi jami'an fa inna Allaha al la ganiyyun hamid. Ne së yudomohuni dhe gjithë banorët e tokës do mohojn, Allah subhanahu wa ta'ala është pa nevojë, nuk ka nevojë. Dhe do shi lavdëruar, do të thonë e lavdërojnë të më laikët e lafderon, është lafderuar në të tëzitë të ti. Me gjithë, me gjithë se ju, nuk afderone, lartë, mariton, e lafderoni, a dini që të të tëzitë të të të janë të larëta dhe meriton që të lafderu e fërto. Edhe nëse nuk, nuk e njofin kryesat. Jithë është të Allahu Subhanu ta'alu, këne uvej për falenderimin tonë. Tëtë Allahu Subhanu ta'alu, Umë në shëkërë fain në ma jëshkuru lë nëfsi, umë në kefarë fain në rabbi gani, unë karim, kush fal Edhe kjo lloj edhe ky lloj veçimi që ka thënë Allahu subhanallahu te ha për veten e tij, kjo tregon më për njëri, për njëri të vërtetë që Allahu subhanallahu nuk ka nevojë për njerëz, por njeriu ka nevojë për ta adhuruar vetën e vet. Prandaj duhet që njeriu kur e bën i adhurin mos mburret përpara krijesave. Sepse në të vërtetë këtë lloj gjë e ka bërë vetëm për veten e vet as për askun tjetër. Mos e duket vetë sigurisht sigur duhet të bërt diçka të madhe për Allahu subhanallahu te ala. Sepse Allah i madhuron meriton më shumë, edhe e dyta është kjo llojë, kjo llojë nuk është në pasurinë e Allah Allahut të madhruar. Fa dallahu subhanahu wa ta'ala yamunnu 'alayka an aslamu, kul la tamnu 'alayya islamakum, bal lillahu yamunnu 'alaykum an hadakum lil imanin kuntum sadidin. Fa dallahu subhanahu wa ta'ala ata të mburrën tyë të tregojnë që të kemi bërë mirësiu Muhamedit, se të thonë ne i për musliman, i duket atë se kur i kanë bërë mirë profetit sallallahu alajhi wasallam. Thuaj Musë mund burri me istamin të uaj Për kundër zi Allah subhanahu ta'ala është e i cili u atërgonë që A ju ka bërë juve mirësi duke juve musliman duke o dhe juve besimin Nëse i nëtë vërtetë në besimin të uaj I dhe shtu Allah subhanahu ta'ala Ka tërgur për sadakatën thot E ajuhe lëdhinë amënullatë Të të bërë sadaka, sadakatikun bil meni o lëdha O ju që kene besuar Musëja musë ja bashkan gjitë një sadakave të uaj A të mund burri me istamin edhe mundimin kur jemi diçka për Allahut, për hir të Allahut, për të arritur kənësinë e tinë në vërtetë e ka dhënë vetëm për veten tonë, se mos kujton se po i bën dobi Allahu subhanuhu teala me asa gjëje. Prandaj mos e përmendë të njeriu. Mos e trego letat vetë divet të Allahut subhanuhu teala. Nuk kushton nevojë të në të din krijesat. Nëse nëse ti në që më të vërtetë je sinqer që do të arrish kənësinë Allahut subhanuhu teala, dhe sa Allahu e di atë. Edhe pse nuk e din krijesat ndërsa nëse ti u apërmënën të kryesave dhe dhe thunë të kam brok shumë, të kam barë shumë, të tje ka fshirë shëmërime se që ke, ke bërë. Edhe i ke të reguar njerëzve që të tje se ke bërë përshëtë Allahus Mkana Tala, të dhe gjerë. Allahus Mkana Talu ka nevoj për të dhe mburish. Pik tjetër është që njerëzit jenë të nevojshëm për Allahun e më dheruar, nësa Allahun e më dheruar, shë i panë që do al të qenë i qim Allahu subhanahu wa taala ka, ka pasurin absolute ndërsa krijesat njerëzit janë të nevojshëm për të në mënyrë absolute Prandaj thot Allahu subhanahu wa taala o ju njerëz ja Yohannas antumul fuqara ila Allahu Allahu al-ghaniyul hamid o ju njerëz ju jeni të nevojshëm për Allahu subhanahu wa taala ndërsa Allahu është i pa nevojshëm nuk ka nevojë për krijesat që i lavdëruar na tregon Allahu subhanahu wa taala këtë ayat se nevoja e njerëzve është nevojë në vetveten e tyre sepse ata kanë ardhur nga zgjojë. Dhe këto një këtë lloj, këto fjalë timulaimi kam përmendur dhe kur kemi folur për emrin Allahu subhanuhu për emrin Allahu subhanahu pra taala pra i parë i fundit i dukur dhe i fshehtë. Megjithëdosh kurtimisht po trogjem diçka në lidhje me nevojën që kanë njerëzit. Nevoja e njerëzve është ndulloje. Ës nevojë domosdoshme dhe këto lloj nevoje është nevoja është do kryese, qëfë besimtarës o mësë besimtarës, është nevoja dhe mëzdoshme që ka është do njëri, është do person ka nevoj të arri dobit e ti, ka nevoj të largoj të njëve të dëmshme në vetë e ti, dhe kjo në gjë nuk është e feçan vëdhërën besimtarët, për shë përgjith. Nësë lojë i dytin nevojës është nevoja e zgjithu, të që të cjën e zgjith vet njëri ka të bëjë në punë të mirë që bën njeriu me frikë nga Allahu subhanahu teala, bimë bindje ndaj tij, me nstrimin në në e adhurim. Edhe kjo lloj nevoje, ky lloj fakiri arrihet duke njohur dy gjëra. Gjëja e parë është të njohësh Allahu subhanahu teala. Dhe gjëja e dytë është të njohësh veten tënde. Dhe me të vërtetë, nëse njeriu njeh vetën e vet ka për të njohur dhe Allahu subhanahu teala. Edhe kur të njohësh Allahun në mëdhëruar si që të konë më dështisë të ti, me emërë të ti, me tësitë të, të ti, kur të njohërës dhe vetën të nëse kushje të ti, atëherë ke për të njohër të dojë grade edhe ke për të arritur të dojë gradet lartë, të cilin shumë pak njërës a rrinë. Edhe njërësit në këtë dojë grade nivelli të tjë e ndërshon në bas të tjë dy njohjeve. Kushe njehë më shumë, Allah subhanu wa ta ta'ala, në dihen vetën më nevojtarë. Dhe kushe njehë më më mirë vetën e ti, në dihen vetën që i dhe shumë nevojtarë për Allah subhanu wa ta ta'ala. Sëpse Allah i më dheruar, të kryoj njeri unë, në nëzorët e nga barkë u inënën së ti, doptë, të nevojshën, njërë antë. Sishtë të Allah subhanu wa ta ta'ala, Allah u akharajë kumë në mbutoni, umë më hatë i kumë la ta'ala më në sh Ju nuk di një gjë. Edhe i nështëroj njëriu detin, në tokën, i mundësoj e ti që të marrë shdoj që të dobishme në këtë jetë. Edhe në të momente kër njëriu filloj të marrë ndorë diçka edhe dozotëroj, ju dukë vete si ku, si ku ishte një fëqishu. Ju dukë vete si ku kështë e pjesë në pushtetin Allah s.p.t. Edhe harroj originën ti nga vjenë. E harroj që i ishte asë gjë e harroj në vojë që, që kishtë e përë Allahu Subhanu Wa Ta'ala, si ku të kishtë e qëndi kusht tjetër. Për në nëtë rasmetoni më Muhmedi, në mësejnë dhe ti, nga Busur ibn Gjuhash, al-Qurashi, se profeti s.a.s. bështiu një dit në dorë në ti, edhe vendosi gjisht në ti në dorë, dhe tha, thotë Allahu Subhanu Wa Ta'ala, o birja demit, si mund të mendosh që jo, unë nuk kam fëshi të veprojmi ty kur unë të krijova ty në një një që ishte një një një që ishte një një shumë e fta dhe të bërgjirë me gjishte në dore e ti kështë të mendosh pështyman dherësa kur unë të krijova të plotsova të bërë të plot të hecen në tok i veshëm e dyrë robe në një masi edhe edhe tokat unë ka pesh në të nëndjen peshën në tënde fillon edhe, grumbullon njerëzër dhe theje, e bëjë që fëqishën, e duke të vetët se u ka rritur të shka, dherëse ku vimë momenti vdekjes, thua, të shi dheja psa dhe ka këtë, dheja psa dhe ka ata, një kohë që, koa së dhe ka s'ka një kërën. Në këta hadith, në tregonë profetisë, s.a.s. si njëri u e haronur gjindëve të, e haron që a jeshtë në vojshëm, për Allah, subhanu të ala. Ka, ka, ka, nga fëqishje, ka dhe në lojë më dheruar, se në mos të moshen e një njës, i duke të vetë të poshqishme, i duke të si ka pushtet, dhe haron se nga ka ardhur dhe ku do shkoj. Edhe kjo është, ajo pika kyqe në cilën kanë humër, kushka humër për njerëzve, dhe ishtë duke vete si ku nuk ka në vojë për pra pra Allah në më dheruar. Pra ne ka dhe në lojë, subhanu të ala, innel insan e lejetëve arra kërë i duget vetë e saj nuk ka nevojë, kërë ka pasurit dhe i duget vetë që s'ka nevojë për tjërët. Kështu që njerëzit e cilët janë maa për adhurimin plot të Allah subhanu të ala janë atët cilët e ndijin më shumë nevojnë për Allah në madhuruar. Për ne dhe profetis salasallem ka qenë njerëju më nevojtar për Allah në madhuruar me fjalët e ti, me gjëndjen e ti, me besimin e ti ndemë thua se në lutjen e tij Allahumma rahmatake arju usenije transmetimin thotë bi rahmatik astagith kërkoj mëshirën tënde o Allah mos më mbështet mua tek vetja ime as as-sahabe mbyll sytë dëgoj profetin e tij sallallahu alajhi wasallam i cili ishte njeriu që njihte më mirë Allahun subhanetauale se çdo gjë tjetër dhe njihte më mirë vetën e tij ti, i lutet Allahut që mos e lej të mbështet tek vetëti që sa sahabë mbyll sytë eu më shumë se kaq në ikoje njeriu në mos e nisë ju fuqishën, po fuqishën e thotë un kam fuqion e bëj vetë ja. këtë gjëje. Mi bë harron që këtë fuqi e ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam i lutesh Allahu lutje ashtëh në çështën e kullës. Pastaj vazdon, ma rregullon mu gjithë çështet. Nuk thotë un e rregulloj vetë, po thotë mi rregullotë ju jo Allah. La ilahe illa ent, nuk ka dhuar ti për beshtejë. Edhe ja. stu profeti sallallahu alaihi medinte shumë mirë që Zemati ndëvendor të Allahut subhanahu wa taala dhe i rrotullon si dojë, nuk e ndort njeriu. Njëriu Njeri ka nevojë di lutet Allahut që ta forcohet në udhëzim, sepse nuk mund ta bëj vetë të udhëzim. Edhe në momentin e parë që njeriu do mendoj që ai udhëzohet vetë vetë në Islam, ose nuk ka nevojë për Allahun që ti udhzuar, atëherë ka atëherë për të ka filluar devijimi vërtet. Prandaj edhe profetët e sendimit i cili ishte njeriu Më i lartë që njiftë Allah subhanëtari thoshte Ja më kallib e l'kullub dhe bëtë kallib e ladinik O ti që ishë në rronë zemat Më forcoz zementime në fënd të Allah Edhe për më në rranë e kaluar hadithin që i erdi Një melek dhe i tha O Mohamed të fërë dëshëron t'jesh A mbret A për rob Edhe i thap dëshërët jem rob Njëri t'jesh Shtu që Profetis Oselem Më andë kësaj vërferia arriti Që më në kësaj ne i tregoj Allah subhanahu wa taala me fjalë dhe me veprat e tij edhe me besimin e tij arriti të bëheshë njeriu më i lartë në të gjithë universin. Prandaj dhe ishte Saidul walid, walid Adem zotëria i të gjithë bimëve të Ademit ditën e gjykimit, siç ka thënë profet sa. Është pari personi i cili diabet xheneti, është ai i cili zotëron vendin e lavdëruar në çelësin për çelësin e të lavdëruar gjithë krijesat që do bëjë shfaqat për gjithë krijesat edhe kur ngrit në 700 që u bën natën e Miraxhit, Allah subhanuhu te ala e përmendi, do të thonë në, në këtë lloj vendi të lartë me emrin Rob, për të treguar që ai është nëvojtar për Allah subhanuhu te ala, më gjithëse kanë u këtë gradë. Mendon një person të arrijë të ngjitet në të ngjitet në atmosferë, dal të dalë në lartë krijesave, do burrat për para krijes votunë unë më i lart se ju, kam arritur këtu, më radhiu s'keni rënë, s'keni parë diç. Gjërat të ndersa Allah subhanahu wa ta'ala i quton profeta sallallahu alaihi wasallam, "Qe ti arritin të lëgrade, arritet të lëgrade të Allah subhanahu wa ta'ala, jo në fuqin tonë, por arrita atëher kur ti i tregova Allahut që më vërtetë ti je nevojtar për të." Domthon sa më shumë ti nënshtrohesh atij, ajm lart do të ngri Allah subhanahu wa ta'ala. Prandaj thot Allahu madhur subhanahu alladhi asra bi'abdihi leilan min al-masjidi al-haram ila al-masjidi al-aqsa. Të i lart është Allah së më hanë tali cili i bëri e ngriti robin e ti natën, haramit, në atën nga gjamië e haramit nga qabja për në gjamië e aksa. Më të thoshtë Allah së më hanë tali që e ngriti të dërguarin e ti, për po, dhe robin e ti. Se për të të tërguar ma nësaj të gjeje dhe Allah e di më mirë, për të tërguar ma nësaj të gjeje që këj profet nga rritë të lëgrat të këtë Allah së më hanë tali që e ngriti Allah së m Dhe çajë ai i plotsoi kuptimin e vërtet sa i fjala Abd që do të thotë rob i nevojshëm për Allahun subhanu teala. Allah subhanahu wa taala ka thënë, "Lejse kemi të ishi, nuk ka se ije zgjë." Do me të vërtet nuk ka se ije zgjë në të gjitha cilësitë e tij. Për çdo cilësi tinë mu themi që nuk ka se ije zgjë. Gjithashtu edhe në këtë cilësi për cilën ne po flasim ne që Allah subhanahu wa taala është panobëshëm për krijesa dhe është dhe pasuria e tij është pafundme themi që nuk ka se i asgjë në disa aspekte aspekti parë shë Allah i parë inshallah subhanahu wa taala pushteti i tij është i pafund thotë Allah më dhëruar le umil kus-semawati wal ardu ma feehunna wa huwa ala kulli shay'in qadir ai ka pushtetin e çdo tokës dhe çka bën në tyre dhe i për çdo gjë është fuqishëm dhe kjo t'i jep në pushtypje të një gjerësi të pafund të pushtetit të Allah subhanahu wa taala thotë ibn kathiri Në shpikimin e këtja jetit, do më thënë që Allah së më kërën talë është këriu e si është dë gjëjë, së nduësit të tjëre, vepruësit në to, i plofuqishën bëjë to, është dë gjëjë është në nënë në sundimin e ti, dhe fuqin e ti, dhe dëshirën e ti, nuk ka asë ministra dhe asë zëvëndë sa për, për pushtetin e ti që ka. Gjithashtu, pasurija e ti është e gjithmonët e pa fundë. Ndërse pasurje kërjesave, marun. Tho dhe Allah s'u khanu ta'ale, ma indë këmjen fedu ma indë Allah i bakë. Qëfar është të kju, dëshduket, dhe qëfar është të ka Allah s'u khanu ta'ale në ngjelet. Profeturoj të legje në të gjitha punet e të, të ua që bënë. Si shka thënë Allah s'u khanu ta'ale, qëfar është të kju, gjithashtu dhe qëfar bëhet për hirtë jush, për hirtë njerës dhe dëshduket, si kur është dëshduket dhe njerës, as far as punësi do të zhduket më krijes, atë çfarë është për Allahu subhanahu te ndengele sepse Allahu Allahu është i pafund. Dhe pasuria e tij është pafund. Prandaj dhe Imam Maliku kur i tha i prinçës së Tiu Imam, pse po për shkruan libër hadithi kur dietaret e tjerë kanë shkruar libra hadith si, si punën e tij shumë. Ai i tha një fjalë të madhe që ngjeli simsim -sim për gjithë njerëzit. I tha Çfarë është për Allahun do ngelet jetër, do shdukat, dhe çfarë është për dikë tjetër do zhduket. Ëmi të vërtetë. Më i ndekumien te domën e Allahit Bak. Çfarë është tek Allahu do ngelet dhe çfarë është tek ju do zhduket. I dashur thot të thotë Allah subhanahu wa ta'ala kullu men 'alaiha han çdo kush që është mbi tokë do zhduket. Po e bqaa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Dhe ngjëndyrë në fytyrën e Zotit tonë posëduesit më të madhës tis dhe bujoris. Gjithashtu, pasuria e Allahut subhanahu wa taala është pasuri në vetë qenien e tij që nuk ka shembull. Ndërsa pasuria e krijesave është pasuri që vjen natyrët. Kështu që njeriu është i pasur kur ka shumë para, kur posëdon kur posëdon pasuri të patundshme ose të, të tundshme. Domethën pasuria e njeriut varet në diçka tjetër që s'është brenda tij, në kushtencën e tij. Kur sallahu subhanuhu teala pasuria e tij e kanë në virtytet e tij të larta, cilësitë e tij të larta që janë të plotë në çdo aspekt. Prandaj pasuria e tij është vetëm një fjalë, bahu dhe yobat, siç kanë folur dhonat e parë, që pushteti i ti tij është në dorën e tij e dhëz çdo që bëhet vetëm duke i thënë bahu. Vetëm të shkruajnë në arabisht është kun, kaf dhe nun, edhe bëhet çdo gjë doza krisat e kanë pushtetin e tyre në Tirit. Dhe kjo tregon domosdoshmë që nuk ka asnjë gjë në pushtetin e tij, në pasurinë e tij. Gjithashtu pasuria e Allahut subhanuhu teajel është absolute në të gjithë aspektet, ndërsa pasuria e njerëzve është vetëm në disa aspekte, sikurse edhe është edhe kohore e mbarueshme. Në fundi Po të regojmë njësa shkaqe që ndihmojnë një një që të arrij arri pasurin, pasurin e vërtet, si kurse të arrij dhe pasurin e kse dënjaja. Sëpse pasurin e shndërët Allahu Subhanën Ta'ala dhe e dhuronët e kujtë ndojtë Allahu Subhanën Ta'ala, për i laur malik e lëmullke tu, të i lëmullke me në të shahë. Thuaj, o Allah, ti e posëdus i pushtetit, i mullke dhe të të të keshë kesh përshtet, kesh pasurri, kesh në dorën të në të në diçka. Ti e dhruantë kujtë duash dhe e mërë kujtë duash. Mi për Allah, subhanët taale, ka bërë që kjo përshtet këtë shkajqe, edhe kush i kryen të shkajqe, në rrinë të të. Njëre zidim për të të të, shumë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Por ata nuk dinë që ka disa shkajqe që e mundësoj njërinu të arrij pasurin më shpejtë se së shpë mund të arrij duke punuar edhe 12 orë, 20 orë në ditë. Dhe për këtër shkajqe vën është që njëriu të apërkopoj vetën e vetë vetëm e adhurim të Allahusë Mkharantara. Nuk kemi përqëllim vetëm e fjernë adhurim vetëm që njëriu të falet. Por kemi përqëllim që njëriu të apërkopoj ditën e ti me gjërat të cilat janë në dobit të Islamit, janë në dobit të Muslimamve, për të cilëve e imë në shpërblim të kë Allah s.a. Nëse njëru përkupëm në të gjërat, atër Allah i madhëruar i jepat i pasuri, e bënë të të pasur shpirë të rishtë dhe ndorë në ti jep pasuri gjithashtu. Thotë Allah s.a. në hadithin këtësi, jep në Adem, të farra gële i badet i emla sa dhe rëk e ghinan, dhe të obirë Ademit, Lirohu, nga prokupimit dhe dy njësë për të ma dhuruar mua që të ambush kraharonin tëndë me pasurij të të lërguj në varfërin tënde edhe nëse ti nuk e bënd të gje atëndë të ambush kraharonin tëndë me prokupimit dhe dy njësë edhe nuk am për të lërguar me varfërin aditin e transmetoni Mahometi të tërmi dhiështë i sakt nëjë transmetim thua obirë e demit lirohu jo shqetësimet e tjera për të mbrojtur mua që ta mbushë zemrën tënde me pasuri dhe dorën tënde me rrezik. O birë dëmit, mos u largo prej meje, se kështu, nëse nëse e bën të gjë, kamur ta mbushë zemrën tënde me varfëri dhe dorën tënde me shqetësime të dyja. Ky hadith duhet të jetë rregull që duhet ta ketë para çdo personitën e tij. Je riu mendon se duke punuar sa më shumë në të dhunja ka për të arritur që të bëhet i pasur. Dhe harron që pasuria vërtet është dorë të Allahut subhanuhu teala, nuk rën dorë njerëzve. Unë di ato vëllezër të cilët shpenzojnë për hir të Allahut subhanuhu teala shumë. Jepin shumë për hir të Allahut pasuri, dhe uazvancon Allahu dhe nuk e priste. Fot njëri brejt tyre, kishte dhënë shumë më dhe para për hir të Allahut, tha mbasi kam dhënë të para, më vinin klient, nuk e di nga mvinin, tha nuk kishte kohë për refrymtha. Nuk e di se simi se te Allah subhanahu wa taala klientët nuk kishën kot mirë frym. Po këta këta njerëz kush u hedh në zemrën e tyre që shkonin të, të, të filanë dhe blini. Allah subhanahu wa taala. Do të thonë Allah i mëdhurur i bën njerëz që të të, të japin. Dhe jo njerëzit. Prandaj thuhet që një i varfër ishte shumë keq. Edhe po i lutet Allahu dhe thoshta o Allah, lutëm jep. Po dizni për, për bukë me familjen e ti e tregoj që një pasur në këto mendje ishte shtrinë në shpinën e vet nuk e zuri gjumin dhe doli edhe rrugës duke hecur shikon shpinën qëllonte shpjektit varfër ju pe lutesh allahu allahu duhet mjet trokë ndershmë shpijt varfër trokë ndër edhe pyetjen i mirë mirë do të çfarë keni nevojë në gjë sa shikoi gjinën e tyre i thotë jemi jemi të varfër alhamdulillah falendijem tek allah i thotë urdhën pas meritut Merë këto, hani, pini, vajep. Edhe i thunë fund fare, merë, merë dhe dhe të nëmin që më telefonit, edhe sa herët keshë nevoj, edhe sa herët keshë nevoj, i thotë, më thua e. I thotë, nuk kam nevoj për të thotë. Në, në më thonë, ju drejtovë Allah, dhe Allah, të solë të ty. Në jesë pas në jesë, Allah, subhanë ta'ala, mund të cilë dikë tjetër, ose mund alë të alëtës e në formë tjetër, rizkun. Dondë të më thonë që më se litë të zemë të përsa në të vërtet, a i e soli këtë person të kujë i varfër që ti jepë të ati. Dhe këtë lejgje, po se kuptoj një riu, po nuk arrit të kuptoj një riu të lejtështje e e, në të vërtet, nuk ka kuptuar originën e shdo të mjëre. Nuk ka kuptuar në të vërtet besimin të si ashtë. Gjithashtu një për të qështjeve që e ndihmonë, një riu në që të bëti pasur është që të ti drejtohet vetëm Allahu subhanahu wa taala dhe ta lidh zemrën me Allahun, Allahu adhëruar dhe jo me krijesat. Edhe çështë tjetër është që njeriu të bëjë sa më shpesh haxhe dhe umra. Haxhi dhe umra sa më shpesh të bëjë njeriu, aq më shumë mund i ia shton Allahu subhanahu wa taala pasurinë dhe e largon atij vërfërinë. Po profeti sallallahu alejhi dhe sellem bëheni sa më shpesh haxhe dhe umrën një pasjetërlës shemse do të dyja e fshin varfërinë dhe gjunaft, fshin varfërinë dhe gjunaft, siç e fshin siç e fshin ktheku tek ai që merret me hekurin, pisllipun e hekurit kur futet zjar. në zjarr. Edhe ashtu dhe vështëria është shkak që njeriu të arrij pasuri në Allahu mëntana. Nuk mund të arrij pasuri Allahu me me gjunafa. Dhe kjo është fatkeqësia e njerëzit që njeriu disa raste kujton se duhet të bëj këtë haram, Allahu do të furnizojë ndërsa po ti bindet Allahu Allahu nuk ka për të furnizuar dhe ky është mendim i keq për Allahun subhanallahu teaj dhe kemi folur për të llogje po kemi fol për një emër të Allahut subhanallahu teaj më parë si mund mendosh ti që tipo po, po sivin Allahu subhanallahu teaj atë llogë për të dhënë nëse nëse ti i bindesh Allahut Allahu nuk ka për të dhënë si mund mendosh ti një njerëz që nëse ti bindesh Allahut Allah, Allah atë njerëzit kanë nuk kanë për të ulosur për teje nëse, nëse nëse nëse nëse ti bindesh Allahut nëse nuk i bindesh Allahut do bëj gjunafe ata do do do binë njerëzët do t'i bëjnë njerëz prezantorë. Kjo është fatkeqësia vëllezër, jo, që përdorin fjalën shumë njerëz. U duket se do sigurt do do i bëjnë njerëz për vete, duke u përshtatur jetës tyre me gjunafat që bëjnë ata, duke u futur në gjunafat e tyra, duke u futur në ngabrimet e tyra. Ai sa ka rrit disa për tyra kam lexuar në librat të Shehën Albanianit, që thoshte që disa për tyrë kanë lejuar dhe, edhe puthjen e gruas huaje. Por thoshte me nije të mirë qëllimë është apudhës me njëtë mirë që të bëshë muslimane. Dhe më thënë, mund të rri, mund të më përfyturohë që njëriju të rri mamë të gjunafe të Allah të dhe që do Allah subhanu ta'ala kur më botë. Kjo është, kjo është pe portave të shetanit që e fut njëriju në gjehnem. Në Gjithës të dhe falja është ka që njëriju të shto të risko. Thotë Allah subhanu ta'ala fëkullë të staghfiru rabba ku in Dhe unë thash, kërkoj një falës dhe dhe të uaj, se pësa i është falës. Jërësili se ma alejkom i darara, u alëshon ju vë shjëllin me shi, me shumic, me furi. Dhe këllë gjë për shraktë i stihëfaret. U ju më ditë këmë bëjmëani u abënine, dhe u jepi u e pasuri dhe fmi, u e gjallëkom gjennate, u e gjallëkom enhëra, u jepi u e kopshte dhe lumej. Dhe gjithë tëpse, kur njeriu beson dhe bën istighfar Allahu subhanahu wa taala qom falie. Nëse e bëni mund kemi folur dhe kemi treguar që gjunafat janë shkaku i heqjes breqetit të rrezikut. Ndërsa punët e mira janë shkak që njeriu të arrishë të ta hiqë rrezikun Allahu subhanahu wa taala. Edhe gjunafet shihin duke bërë njeriu stilfar. Prandaj kur njëu bën një stilfar dhe largon gjunafet, i kë shkaku që e pengon njeriu që mos marr riskun Allah subhanahu wa taala, prandaj s'bëhet risku i tij tek njeriu. Gjithashtu një prishkaqeve që ndihmon njeriu që të arrijë pasurinë Allah subhanahu wa taala është martesa. Sepse shumë njerëz ullëzër i bëjnë gjë mbrapsh. Thon, un do bëj shtëpi një herë Do vëndosë pasurit, përse do, do, do, do, do, do, pasuri, do mërtohen. Kjo më të vërtit është pa dhije. Sëpse, Allah subhanu wa ta'ala thot, wa ankihul ajama minkum s'salihin e min ibadikum. Thot, mërtojni jetimet dhe njerëzit e dëvoqën për roberët uaj. Nëse ata jenë fukarej, i e kunën fukara, ju gënihëm u Allah mi fadli. Nëse ata jenë fukarej, Allah dhëtë do të pasuroj ata në mirësia ti. Nësi e ti me mirësinë e tij do i pasuroj Allah subhanahu wa taala. Domethën Allah subhanahu wa taala ka premtuar që nëse njeriu do të martohet për të ruitur vetën e vet, atëherë Allah do të pasuroj. Prandaj thotë Abu Bekër radhiyallahu anhu, binduni Allahut në këtë urdhër që u ka dhënë, dhe domethën urdhërin e martesës, martohuni, që t'ju jap juve atë që ju ka premtuar, domethën pasurinë. Binduni Allahut në urdhërin që ju ka dhënë, dhe domethën martesën, që t'ju jap juve atë që ka premtuar. Gjithashtu thotë Ibn Mesud radhiyallahu anhu, kërkojnë i pasurin të këmërtesa. Sipëse profetin s.a.s. gjithë është të thotë, inëma të nësarunë o të rëzakunë, bidhu atha ikum. Një jo thotë, ju ndihmonë Allah s.a. dhe ju fronizonë për shkëtët të doptëve të uaj. Dhe më thënë, ndihma njërëzë për Allah s.a. në luft, ose janë luft, gjithashtu dhe risku i vjen për shkëtët doptëve. Pare mos kujtojnë se njëri ju këmër ka përti i kur risku, ose bëd, kërë bërë të fëmi ka përti i kur risku, për kundet i të shtotë më shumë risku. Shka që të në shumëta, dhe për këture shka që vetëmhën që shka kërësorë gjithështu është dhe një e zekatë dhe së dakatës, shka të në Profesët Selem, ma në kësa malëm në së dakatë, nuk përkësot pasurje nga së dakaja. Një vetër që nuk përkësot, për, për kundë në zisht dhe kush e, edhe e, edhe e që Allah ka provuar që të japë zakatin për hir të Allahut subhanuhu teala ti di sigurisht që Allahu subhanuhu teala do e shpivojë edhe është e provuar që Allahu ka shpivuar bazuar në sinqeritetin që ka njeriu edhe nëse ti e bën me një që të japësh për hir të Allahut edhe atë që do të japësh ndonjëshmë karitarian Allahu do ta, Allah ta shpivojë edhe më shumë akoma sepse që pasuri e sprovë do të nëse njeriu e përdor për hir të Allahut mëdhëruar Allahu e mëdhur i bën çelësi ti ja shton më shumë Edhe ashtu thot profeti sallallahu alajhi wasallam hadithin që transmeton al-Buhari, çdo person i cili hap portën e dhënjes së dhe sadakas, i ston Allah subhanahu wa taala më ndaj asaj i ashton pasurinë. Ndërsa çdo person i cili hap portën e kërkesës, i ston Allah subhanahu wa taala për shkak të asaj i varfrimin. Gjithashtu, një pikë tjetër është që është e rëndësishme lutja. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë Çaq, gjithë tjetër nuk e kthen kadërin përveç përveç lutjes. Lutja kthen kadërin mbapsh. Gjithashtu edhe si do rreziku. Nëse Allahu subhanuhu teala motë ka shkruar në librin e melekëve që ti s'do marrësh kaq rrezik këtë vit për shkak të gjunave, atëherë ti lutesh Allahu subhanuhu Allah teala dhe Allahu më dhëuar e fshin këtë kadërin që kemi folur për këtë çështje, kemi folur për emrat Allahu subhanuhu teala i dituri. Edhe shkrua që duhet t'i japësh tjetër për shkak të lutjes i bëre. Fot Allahu subhanahu wa ta'ala. Nga nga Salman al-Fari, Fari, fari sallallahu t'hasmetohet, sallojm adhuroj kur krijoi kri ademin kri kri alayhis salam, fa një është për mua, një është për ty dhe një është ndërmjet meje dhe ndërmjet teje. Ajo që është për mua është të adhurosh mua i thuaj Allahu subhanahu wa ta'ala ademit dhe mos më bësh më shok. Ajo që është për ty është që çdo punë që të bësh të shpëblej për të dhe t'i falë gjunave, sepse unë e më falës dhe më shëruës, ndërsa e që është në mimej, dhe në mimej, e mime të e është që lutja. është lutja nga anajote, edhe përgjigje nga anajime. është lutja nga anajote, edhe përgjigje nga anajime. Dhe kjo të rëgonë, që me lutjen është dhe përgjigja, parne dhe dita rëtë, në shpigimin e andërave, thonë, që nëse një person shik Si ju po i lutet Allahu subhanahu wa taala për diçka, atë shpjegimi kësa e është, Allah, pleset, i sa i ëndër është që Allahu doja plotësojë atë gjë që ka kërkuar ai. Sepse me lutjen është e përgjigjeja. Nuk opozon këto argumentesh. Kjo është një përshkrim e rëndësishme në, në këtë tregova, domethënësh vetëm për të vërtetuar këtë ide më shumë. Me lutjen është e përgjigjeja. Prandaj lutji Allahu subhanahu wa taala që të të bëjë të varr për të që të pa që të pasurohesh me të Dhe lutë i Allah që t'ja pasuri në zemrën tënde, që mos kesh nevoj për asë kënd përveçti. Kusë Allah në më dhuruar që t'na bëjt a njohim e të si që t'akon më dhërstisë t'i, edhe t'na dhuruar varfëri për të, edhe pasuri me të, edhe t'na bëjt pa nevojshëm për kryesat. Allah më shpërrejt më një në ditëve. Nëse shikon në ndër që jetë duke ju lutur Allah subhanu ta'ala, por diçka, një përshpjegim i thellë në dietar se normalisht domon ka rrethana të veta dhe jo gjithmonë çdo ëndër që shikon njeriu ka kuptim. Një përkuptim është që Allah subhanuhu te do përgjigjet asaj lutje, sicilin ti e ke kërkuar në ëndër. Edhe në këtë rast inshallah po u them që me lenin Allahut një të ardhme nuk e di sikur do jetë besoj se inshallah të jetë afër, do bëjmë një mësim të veçantë duke parë dojnë që dhe interesin e lezërve, vetëm për shpjegim në andrëve, të tërgojmë një ide të përgjishme, dojnë se që gjithë dojnë si është shpjegim në andrëve, që lidi ka me islamin këllo i die, sepse dojnë është, është një diska dojnë që janë futur në të njerës dhe me die edhe pa die, si kur zë dojnë shfolur në dhe me të dhe me thënë disa rrasë dhe me thënë në mënyrë edhe pa drejtë, në Nikoj që ne në islamë nuk kemi një ori shumë gjera në lidhe me temën e diësë e ndrave. Nusë Allah në madhore të aletësojnë shandën i të ardhme që të mbënjim sinë dhe qandënëm për të gjithë. Keni në përte? Aiti. Keni përte? Keni përte? urduron Si falen ka dozën e drejtës në çast specifalen. Van, këtë thuaj domon të ndara apo bashk, sepse si falen normalisht un kuptova si falen, ndërsa ajo që është transmetuar nga profeta sallallahu alajhi wa sallam që ai i falte sunnetët zakonisht 2 2 2, në të gjitha forma të ndara. Nëse falja e bashkuar, nëse do të thifali është bashk, duhet i falesh pa tehat pa bërë të jetë mest, se nësi falit të tila, të bashkuar atër ti, ti nuk e bërë dhe lindu me të farzë dhe sunete, e ke fali njështë i farzët, një kohë që farzë dhe sunete s'ja njësoj. Kështu që nuk ditë i transmiturë nga Profeta Sanim që i ka pas falur sunete dhe dregës, në të dojë formës i shfalën nësot nga disa njëres, përështu pra e se kjo lojgje dhe në përdirë se nuk e ka falë Profeta Sanim, nështë të nuk nga takon të po Sigurisht e themi për shon që Sabahu fare se bën 2 kat, do nuk lejohet më ashtu. Gjithashtu edhe kjo lloj gjëje ka një formë vetë kështu duhet mbajtur në, du në lloj forme, sepse ne pretendojmë që Allahu subhanuhu te ala e duhet të ndëformë që bëjmë ne, njëkohë që ne nuk e dimë, nga morë e morëm veshin që Allahu do po nuk e do të ndëgjëse. Ky kjo, kjo është origjina e adhurimit. Domethën ti kur e bën një adhurim, për shon kur e fal Sabahu 2 kat, pretendon që Allahu subhanuhu te ala i do të 2 kat. Po mirë përdesë të dashur 2 kat, le të falin tre atë po lukedini me të ndëgjë. Nuk e të legje. Nuk ne ka thënë Allahu që 3 herë ka ti do Allah gjithashtu, ka thënë 2. Qëse këpse i bën 3. Në koqë është kurrë se Allahu subhanallahu te ka thënë eljo me ku te lumdini, ku s'do të plotsoj për ju fen, por dese plotsoj, atëherë nuk ka nevojë unë për shtesë. Në momentin e paqë ti, ti do shtoj diçka, atëherë ti në vërtet ke akuzuar Allahun që jese ka plotsuar fen. Në gojë Allahu ka thënë kam plotsuar fen. Ideja është që shtesat në numër, ose në form, në formë, se si ka falë për Reza Sëlem, këto dhe gjera konsiderohen bitatë, në fe. Edhe dëmën është rëzikshme, sepse njeri u dashi pa dashi, kënë në disa gjera shumë të rëzikshme. Transmetohet, në kone se lefëve, atëherë kërës përvuon njerëzit për qështën e kryimit, kuranit, që ashë kurani kryuar apo jo, edhe doli Mahmedi tha që Kur'ani nuk është i krijuar prej Xhelallahut sepse Xhurrat do të ishin prej Xhelallahut dhe Xhelallahu është prej dijes së Tij, çka thonim e Muhammedi. Hana nodi prej dijes së Tij dhe dija e Allahut e cilës e Ti dhe po ti dija e Allahut e krijuar biqallotit e krijuar, të Allahun e ruaj në këllë këllë fjalë. Prandaj në momentin e kundëstoj edhe disa dietarë të kundëstuar. Një prej dy dietarëve që nuk u shum e njohur faktikisht, por të cilin e burgoshi Xhalifja atëherën e nëzori një ditë për ditësh, edhe i soli për para ti. Edhe i soli për para ti gjithashtu edhe Ahmed ibn Biduadi, një ciri e ishte koga, e gjithës e fitnet madhe që e kështë shpikur këtëlloj ideje. E tha kërë djetari, i tha khalifës, që kërë personin, kërë Ahmed ibn Biduadi, kërë është një idopë, nuk bëndë të dialogë më mua. Unë zefë khalifës, si nuk ka mundë si kërë bidërgë me ty, I tha, dialogovat, të thë, për qështjën e krimit Koranit. Atëher i tha, i disa kjallë shkurtar, për të qartar, të shumë bukra. I tha, kjo djetari, kjo qështjë të cilën tje për të ndonë, që thua kjo është, kjo qështjë është pjesë e fejës pa të feja është e mangët, e për nuk të dhe gjëje, i tha, i bo, po, kjo është pjesë e fejës, thua është në më qëporarish, kjo është pjesë e fejës e pa të fejë Mbi çu çë kafe e mangën pak të paktë lloj gjëj aty. Dhe un po a them të lloj historie për të bërë krahasimin nëse sa të lloj gjë tjetër që është se punon kësaj. Nëse çë ç kafe e mangën për të paktë lloj gjëje, kjo do thotë që aty profesor Sallam e dinte, po nuk e dinte tha. ai thas. Ai në fundin fare thas, "Un nuk e din." Sa po thoshe e dinte, do të sill argumentin. Pami po kuptoj që kur po thoshe profesor Sallam nuk e dinte, derse nuk e dinte, pjesë për pjesë nuk e dinte profesor Sallam kush të di atë profesor ti. Edher thajë ajo jo, jo thajë e dinte profesor Sallam. Po Mirtha, e dinë profet ose në më tha. Edhe nuk ka transmetuar njerëzve? E fshehu ti këtë gjë? Po e fshehu tha. Po Mirtha, ti nuk të çepet goja kur profet ose në më mbylli gojën dhe nuk folë për këtë çështje? I tha atëherë Mirtha, "Si kjo ishte e parë?" i tha Halimës. Profet ose në nuk e ka transmetuar të vërtetën? E ka ditur të vërtetë se ka transmetuar? Gjithashtu dhe Khulafat Rashidin, ka dhu Khulafat ed dini të vërtetë nuk u ka thën njerëzve. Ky është podcasti. Të tregoj që po ju sot sa ka transmetuar shpallën që ka dhënë Allahu subhane ve teala. Ja juher, ja juher Resulullu ballig mawzili ilejki min rabbika. O ti dëlguar, transmetoje atë që shpallu nga Zoti jot, u illem te fahma balla risalet, dhe nëse ti nuk e bën, se ke kryer detyrën që ka dhënë Allahu subhane ve teala. Wallahu yasimun kemin nas, Allah trun për njerëzve i dha atë për vitosin e sipas sa transmituar këtë gjë edhe ngjesi mbi sot sot se normalisht domethën si mund të jetë diçka pjesë feze ku këtë saka ditë për vitosin e sipas ose ka ditur ose s'ka transmituar njerëzve domethën kjo treguan do që ti pa guzon për vitosin e sipas që s'ka transmituar fen ose për ndrysh vetëher për vitosin e sipas ka thënë të lë gjë njerëze edhe ka ard ka ardhur ditën e ditë sotme si se si, s'iston si, si, si, si, si, pjesë feze çdo gjë feze që ne nuk kemi sot çfarë është Qallahu subhaneh, sbo 2 rëkat, ka dyshën e dy përpara, dreka ka katër rëkat përpara, falen të tullë forme, forma e, e namazit të tullë forme, ne domthon kur vjen kur vjen çështja të hajë lvizim gishtin, kur a jemi selam lvizim kokën djathtas majtas, gjithë të tullë formash, këto këto janë janë jan specifikuar në islam, që mos vinë njëri nezër thotë jo, po kan ulvizet djathtas majtas, po lvizet po poshtë dhe sipër dhe sipër dhe poshtë U dini, një person jo, e thotë, jo, lviz do më shumë, kam gjetur lviz kshu. S'ka. Është caktuar ajo. Ajo është e caktuar prej Allahut Subhanuhu Teala dhe nuk lejohet ndryshohet. Ideja është çdo lloj, çdo lloj numri, ndryshimi i numrit atë asaj që e ka bërë profeti sallallahu alajhi wasallam. Na adhurim. Duke përndenduar se po për bën një adhurim më të mirë se profeti sallallahu alajhi wasallam, ose ndryshimi i formës, kjo lloj gjëje është bidatë. Për shpikjen e fe dhe kjo gjë e çon një hum shtatërim. Edhe çon njeriu të jetë para ty personave për cilën për cilën ka thënë profeta sallallahu alejhi dhe sallam që ditën e gjykimit do vin disa njerëz nga ummeti im dhe do mi marrin me like et përpara meje zvarr. I du do them aty me like ummeti im, ummeti im. Këta ummeti im njeh në shenjat, abdeset e ummeti im. I thon me like ti nuk e di se çfarë ka në shpikur këta pasteje. Edhe atëherë u them un të shkatarrua i qofshin. Kjo shaditë, projezo, së në shaditë sakt. A tërë u dhejmë të shkatarrua i qofshin. Dhe se pësa i thonë me lejkë ti nuk e di se shfar kanë më më mështëteje. Nuk e di se shfar kanë shpikur e ta mështëteje. Në këtë tërgonë se shfar dëmi të mështë ka shpikëja në fe. Edhe shpikëja në fe nda du loje. Da është shpikëja në besimin e njeriut edhe shpikëja në adhurime të ve, veprat e njëriut. Edhe ne e kundushtëm shpiken që ofë në qështë dhe besimit, që dhe në qështë dhe adhurimit. Në qështë dhe besimit është të shpikës gjërat të cilat si ka besuar profetës a salem, nuk ka besuar sahabët, të abijinë dhe për toki imi duke fol dhe kemi fol prej kohësh, edhe shpiken dhe adhurime janë të ndryshosh numrin ose formën adhurimeve të cilat i ka vendonë sërë Allah subhanu ta aleman të profetit ti sa salem të tokë dhe ku ka trasmetu njerëzve. Charlotte was with it.